Тимур Литовченко. «Помститися імператору». Авантюрно-історичний роман. Видавництво «Фоліо», місто Харків, рік 2011. Читає Людмила Нічик. Пересвячую вірному подружжю, моїм батькам Івану Івановичу та Жанні Григорівні, котрі вчили свого сина любити і ненавидіти. Передмова. 30 серпня 2004 року від Різдва Христового. Київ. Звісно, мені б дуже хотілося, би ця історія розпочалася приблизно як роман Віктора Гіго – «Собор Паризької Богоматері». Тобто, обстежуючи якось знаменитий давній собор, наприклад, Софію Київську, або один з храмів Києво-Почерської лаври, або відвідуючи свою «Альма-Матер» Києво-Могилянську академію, на території якої досі стоїть церква. Коротше, в якомусь давньому храмі автор раптом побачив накарбоване на штукатурці слово «фатум». Звісно, графіті було виконане церконослов'янською, або принаймні латиною – «фатум». Повторна спроба знайти графіті успіху не мала. Проте цей «фатум» вже не йшов з голови, розбурхував письменницьку уяву, тому з нього народилась та сама історія, яка… Проте ні. Не ті зараз часи. Ой, не ті. Коли я був студентом, то у приміщенні Наукма на повну потужність працювало Київське вище військово-морське політичне училище. Та й не в університеті зовсім я студіював. Це зараз він зветься Науково-технічним університетом України КПІ. А за радянських часів іменувався зовсім інакше – Київським політехнічним інститутом. Що ж до часів нинішніх, то вештатись по церквах і храмах у пошуках натхнення колишньому технарю, що всупереч долі став таки письменником, але змушений заробляти на життя журналістикою просто ніколи. Часу не вистачає. Такі реалії – така моя вдача. Та все ж певна подоба до історії створення Собору Паризької Богоматері тут є. Просто специфіка інша – «Сучасно-українська». Одного разу покійний нині Зіновій Кулик, шеф-редактор журналу «Політика і культура», більш відомого за абревіатурою «Пік», запропонував запровадити на сторінках часопису нову рубрику «Історичний детектив». Оскільки рубрика ця явно виходила за площину як політики, так і культури, вести її було доручено редакторові відділу «Тема», де загалом зосереджувалась, так би мовити, решта матеріалів неполітичних та некультурних, тобто мені. І не просто вести, писати матеріали власноруч. Бо це мало бути не ляля-фа-фа, а класно на найвищому рівні, який, на думку начальства, міг забезпечити тільки штатний працівник, редактор відділу особисто. Минув час... І якось на піківській планірці, зовсім не та нічим особливо неприкметній, мені суворо нагадали. Що ж це ти, негіднику, до нової рубрики нічого не пропонуєш, га? Ну, мо подавай матеріал і негайно, і диви, щоб змістовно, круто та цікаво для читачів. Отже, глибокої ночі, перегорнувши не одну книгу про авантюристів усіх часів і народів, а також уздовж і впоперек перегравши простори інтернету, я раптом наштовхнувся на вельми загадкову персону, про яку багато чув раніше. Проте все бракувало часу зосередитись і дослідити цей історичний персонаж в усіх деталях. А тут така чудова нагода. Йому, буцімто, були відомі секрети філософського каменя і вічної молодості. Ніхто точно не знав, де і коли він народився, і навіть більше, де і коли помер. І це при тому, що його приймали при всіх монарших дворах Європи. Мало того, він активно втручався у найпотаємніші та найделікатніші справи. Якби сказали зараз, контролював європейську закулісу, і робив власну свого імені септополітику. Чим більше книжок з різнокольоровими закладками нагромаджувалось на невеличкому столику перед комп'ютером, а також чим більше файлів накопичувалось у робочій теці комп'ютера, тим більша розгубленість охоплювала мене. Чорт забирай, відтоді минуло вже понад 200 років, а ще й досі ніхто не спромігся дати задовільне пояснення, бодай десятій частині, пов'язаних з цим історичним персонажем, загадок. Та що ж це у світі діється, панове добрудії? І вже коли небокрай за вікном посірів, мій роз'ятрений мозок раптом не би блискавка пробила, схопивши добутий із величезними труднощами – але, здавалось би, з незрозумілою метою, енциклопедичний довідник Києв-Могилянської академії в іменах, я почав у шаленому темпі гортати крейдовані сторінки. Так і є, дивовижна схожість прізвищ нагло впадала у вічі. Подальші співставлення наочно продемонстрували, збігалися також численні дати і факти – для безглуздих, на перший погляд, вчинків знаходились дуже логічні пояснення та обґрунтування. І все це вкладалося у канву вельми несподіваної, проте дуже цікавої історичної гіпотези. Доки зійшло сонце, статю я написав. Вона вийшла друком і була сприйнята на ура. З іншого боку, всього лише... Журнальної статті особисто для мене виявилось замало. Якби я був істориком, то, можливо, решту життя присвятив би пошукові доказів на захист несподіваної гіпотези. Бозна, що могло б з цього вийти. Проте я не історик, а лише інженер-металург, що став письменником, а заробляє на життя журналістикою. На превеликий жаль, Зіновій Кулик помер царство йому небесне, Пік перепинив вихід, добра – пам'ять славетному часопису. «А я працюю у зовсім іншому періодичному виданні, що немає...»